Hallo jylle amal, ons gaan vandag oor iets anders te gesels. As jylle nou amal een bykie sit en mooi die oore gespit sit, dan luister jylle nou hierna. Eendag was daar een klein sienkie en hierdie sienkie was vreselik lief vir sy papa. Hy het baie daarvan gehou om saam met sy pa houtwerk te doen, want sy pa was 'n baie goeie skreinwerker Of per keer sê myn sy hout werke. En hy het allerhande stikkies hout by mekaar gemaakt en baie, baie handige en bruikbare meubels gemaakt en toerusting gemaak van die hout. Hier die houtwerk van die papa was maar die brood en die botter van daar die huisgesin. Julle weet ons wat dit beteken. Dit beteken die gelkies wat hy daarvan maak is wat vir hulle kostkoop in die gesin. Eendag was hulle weer bezig om met plankies te werk en om iets te maak. Hulle was in teendeel bezig om een stoelkie te maak. Die sienkie was bezig om sy pa te help. Hy het hier een bykie geveil en daar een bykie geskaaf en hy het hier gehelp om een ouwe skroefie in te draai. Maar, toe gebeur dan nou iets, terwijl hulle nou so werk. Toe sien hulle, dat hulle een klein probleempie het. Een van die plankies was nie lang genoeg gewees nie. Ook kon hulle daar die dag nie net gaan en hout gaan haal en een ander plankie maak nie, want daar was nie genoeg tyd gewees nie. Die Sienkie het toe besluit om sy papa te help. Nou wonder jylle seker hoe op aarde kan een klein Sienkie sy papa help. Nee, pappas help ons altyd vir kinderkies en nou gaan het anders omwerk, denk een bykie vir jylle self. Par ty keer help jylle ook moes maar vir papa of mama daarin en om jy huis met klein dingetjies nie. Sy vraag vir jou om gau vir haar die glasie aan te gee of miskien sê sy sissie. gaan maar gau vir ons een bykie thee en al syke dingetjies ons help maar oor als waar ons kan. Dan as mama of papa vir jou vertel hoe mooi jy gewerk het en hoe lekker dit was wat jy vir hulle gemaakt het of wat jy ook al gedoen het dan wil jy moos sommer nog een keer vir hulle iets doen. Dis moos lekker om in jou haarkie te voel, jy het een goeie werkie gedoen. Nou denk, biekie, hoe jou haarkie voel, as dit so vol van liefde vir hulle is. Nou so, het daar die Sienkiese haarkie gevoel. Hy is ontzettend lief vir sy papa, en wou hom help, en as gevolg daarvan, het daar die groot liefde van sy hart, het hy ontzettend baie kracht gehad. Dit is so, my liefste kinderkies. Liefde, gee krag Onthoud het en bære dit in jylle harkies. Hierdiep sien, sy naam is Yahshua. Ja, dit is Yahshua, toe hy nog een klein sienkie was. Hy het so baie liefde in homne, dat daar die stikkie hout somme vir hom ook lief was. Nou wonder jylle seker, nou hoe kan een stikkie hout vir Yahshua lief wees. Nee, dit was baie lief vir Yahshua, want Yahshua, wat jawe is, het het baie, baie lang gemaak. en dit het nou vir Yahshua erken as die schepper van alles, omdat hy alles gemaakt het uit liefde en die kracht wat liefde gee, en kon dit nie anders as om ook vir Yahshua lief te wees nie. Yahshua het eenvoudig die punt van die houtjie gevat en het langer getrek. En hierdie houtjie was so lief vir Yahshua dat hy somme bereid was om so vinnig so lang te word as wat Yahshua die houtjie op die oomlik wou hee. Dis wonderlik, ne? Nou wil ek vandag vir julle leer dat julle altyd liefde in julle harkies moet hee. Wees lief vir Yahshua en wees lief vir jou naaste. En as jy in liefde, daar die liefde wat jy in jou haarkie voel vir Yahshua en vir iemand anders, iets die vraag wat nodig en belangrik is, dan sal Yahshua jou help om ander te kan help. Yahshua se papa kon die stoel gau gau klaar en verkoop en die man was baie tevrede met sy stoel waarvoor hy gewaag het. Yahshua sy papa was baie dankbaar en Yahshua sy haarkie het wonderlik gevoel om hom so te kon help. Want daardoor het Joshua nie net vir sy papa geheld met die houtpart nie, maar ook dat daar een geldkie kon inkom vir kost en benodigere wat hulle vir die huishouding nodig gehad het. En jylle sal dit nou seker nie so kon denk nie, maar tot die stikkie hout was baie gelukkig omdat het Yahshua op so so'n manier kon dien. En ook die man wat die stoel gekoop het, was gelukkig met die stoel wat so besonder lekker gesit het. Sien jylle nou hoe die liefde werk. Liefde groei altyd, en liefde het hierdie plankie laat groei, omdat het wou groei vanuit liefde. Julle moet altyd liefde soos 'n kostbare skat in julle harkies draag, want daar waar liefde is, is Yahshua altyd teenwoordig. En hierdie les gee Yahshua julle vandag, omdat hy vir julle baie baie lief is, ja vir jou, jy wat nou hier luistert. En Jašua wil hê dat jy moet weet dat hy baie baie baie lief is vir elkeen van ons, ook vir jou. Onthou dit my liefies.